Ca tot vine încălzirea globală peste noi Suntem în căutare de răcoare Ei bine, universul este mai rece decât se credea Vom avea o surpriză plăcută Călătorind în universul cel rece Te, e ajută, faptul, te ajută faptul să știi că ar putea fi de vină materia întunecată? Nu, nu mă ajută, eu caut răcoarea Am înțeles, cu orice preț Cu orice preț Nu contează din... Ce principii era cuare? Sigur. Cristian Presura este acum alături de noi, reîntors acasă în Olanda, unde nu cred că sunt 11 grade cât în, câte sunt aici în București. Plecat de acasă din România. <laughs> Bună ziua. De la frig. Da. <laughs> exact. De la frig, da. Și la propriu. Și la, și la în Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Așadar, dar, hai ca să ne lămurim să se liniștească și Dan să știe care unde să se refugieze. De ce este mai rece universul? este vorba de momentul când au apărut primele stele. Deci la 180 de milioane de ani după Big Bang atunci când au apărut primele stele atunci universul a fost mai rece decât ar fi trebuit sau decât ne-am fi, ne ne fi așteptat noi. Dezamăgire. Sunt un pic dezamăgit. <laughs> da. Este vorba de niște măsurători noi care vin într-adevăr cu surprize, așa cum se întâmplă întotdeauna și care ele însele sunt extraordinare. Pentru că niște cercetători americane au reușit ca să măsoare o semnătură, să spun așa, de la primele stele care au apărut în univers după Big Bang. Uh, Lucruri care nu s a întâmplat până acum. Uh, iar în urma acestor măsurători au putut să afle de asemenea că la acel moment de timp, într-adevăr, universul era mai rece decât ne-a fi așteptat noi, iar modelul lor uh, folosește materia întunecată ca să explice acest rezultat. Și cum a fost posibil acest lucru? Spune-ne sigur, putem să citim, dar realt farme când povestești tu. Da, mai ales cum au fost posibile măsurătorile? Ce, ce, ce s-a schimbat? Ce a apărut nou? Da, în esență, astronomii când vor să se uită în trecut, se uită în depărtare. Din fericire, este o metodă ca să ne aflăm trecutul, o metodă care poate nu merge întotdeauna în istorie, dar în astronomie merge foarte bine. Cu când ne uităm mai departe, atât privim mai mult în trecut. Și uh, cele mai îndepărtate galaxii pe care le cunoaștem sunt la undeva 12 miliarde de ani lumină. Asta înseamnă că ele sunt undeva la un miliard de ani după Big Bang. Uh, dar să vedem, primele stele nu reușim. Deci, în mod normal, telescoapele noastre chiar nu pot să penetreze așa de adânc și nu au rezoluția necesară. De aceea, astronomii de care vorbim și care erau de fapt mult electroniști au folosit o chestie adițională și o chestie, ca să zic așa, ingenioasă. Ei și-au dat seama că la momentul când au apărut primele stele și care nu se știa cu exactitate până la aceste măsurători, în acel moment exista deja radiația de fond. Radiația de fond care este o radiație de microunde care există de la Big Bang și pe care astronomii o folosesc foarte des. În același moment și-au dat seama că stelele, primele stele influențau radiația de Big Bang. Uh, cu alte cuvinte, datorită, ace datorită luminii acestor uh, prime stele, uh, radiația de Big, de Big Bang, radiația de fond era absorbită la o anumită frecvență. Și uh, este o teorie care, cum să zic eu, e puțin așa ciudată, oare merge, oare nu merge... Uh, și uh, în urma teoriei au ajuns la concluzia că poate să măsoare o semnătură a acestor prime stele în radiația de fond pe care o măsurăm noi astăzi. Deci, cu alte cuvinte, în loc, să, în loc să se uite la stele în depărtare pe care oricum nu poți să le vadă, au măsurat radiația de fond pe care o măsurăm uh, cu radiotelescope obișnuite și au căutat în mod specific o frecvență anumită acestei aceste radiații încât să vadă absorpția. Dacă cumva radiația de fond a fost absorbită la acea frecvență și au descoperit că într-adevăr a fost absorbită la o frecvență care acum este de ordinul a 78 MHz și acea absorpție specifică este datorată într-adevăr primelor stele din, din Univers. Și cu această ocazie au aflat și când au apărut primele stele din Univers și anume la 180 de milioane de ani după Big Bang. Primele stele mai... Există? Întrebă, așa cu fereală. Nu, nu, nu mai există și de fapt e foarte bine că nu mai există pentru că ele au trebuit să explodeze și îți explic de ce. La început în univers densitatea de materie era mult mai mare. Din cauza că densitatea era mult mai mare, stelele care s-au format au fost masive, au fost mult mai grele. Și din cauza că au fost mult mai grele, ele au ars mult mai repede, au devenit mult mai mari și au ars în aproximativ câteva milioane de ani. Deci viața lor a fost foarte, foarte, foarte scurtă, dar foarte utilă pentru noi, pentru că în, acel, în acele procese, în acele prime stele s-au uh, format prim, primii atomii grei cei pe care îi folosim și noi în corpul nostru, cei din care se, folosesc planet, se fac planetele, de exemplu fier, să spunem, sau, sau carbon, sau siliciu. Deci, acele prime stele care au durat doar câteva milioane de ani și care au, au fost mari de tot, au explodat, au aruncat aceste elemente grele în spațiu și din aceste elemente grele s-au format după aceea planetele și ne-au format și noi. Deci, din fericire, nu mai există și ne-au fost utile. Au fost materie primă. Au fost materie primă foarte utilă. Da. Uh, în fine, dacă e bine, dacă tu zici că e bine, e bine, eu mă gândeam cu puțină tristețe, cum până și stelele pierd, dispar. Da, cum spune un cântec de muzică, ușoară, stelele care ard nu pierd, se mută doar în alt cer. Iată, vezi? Deci poate fi în alt cer, poate le găsim, dar a rămas în natura a lor. Tehnologic vorbind cât de. încă o dată cât de avansată este această realitate nu știu, observație, realizare, descoperire, cum să-i spunem. Și la ce ar mai fi utilă? Se mai poate folosi și în alte scopuri, ca să mă exprim așa? Da, a zice că da. În primul rând, să spun că am rămas surprins, pentru că cercetarea a fost făcută de un grup mic de aproximativ 10 oameni, având printre ei doctoranți, profesori și câțiva electronici foarte buni, iar aparatul pe care l-au construit, care să măsoare această radiație de fond foarte precis la anumite frecvențe, Nu este mai mare decât o masă de sufragerie. E cumva surprinzător pentru că te aștepta ca să avem nevoie de radiotelescoape uriașe ca să mai descoperim ceva în univers, în această radiație de fond, e bine nu. Aparatul lor de măsură este nu mai mare decât o masă din sufragerie, cum spuneam, și care a fost așezat pe undeva prin Australia pentru ca să nu aibă probleme cu interferența, cu interferența radio. Uh, iar, atenție, după mesurători, acum aproximativ 3 ani de zile și au reușit să măsoare această, această semnătură în radiația de fond a primelor stele, le-a mai luat încă 3 ani de zile să dovedească, dar efectiv să dovedească că această semnătură nu este un artefact. Nu este vorba de un satelit, de exemplu, care emite într-adevăr 78 de megahertz pe undeva datorită nu știu cărui lucru sau un artefact în astronomie, în alte lucruri. Deci, uh, Am fost foarte surprins și foarte bine plăcut impresionat de această insistență a cercetătorilor de a demonstra că ceea ce au măsurat este într-adevăr o semnătura primelor stele. Și răspunzând la întrebarea ta, Dan, eu sunt sigur, sunt sigur că electronica pe care i-au dezvoltat-o și care e foarte rezistentă la tot felul de artefacte va fi folosită undeva altcumva. Pentru că este în stare să elimine zgomotele pe care, de exemplu, radiotelescoapele Marte tot încă nu sunt în stare să le elimine. Da, nimic nu se pierde. Și uite, așa e răspunsul la întrebarea mea care era, ce probabilitate există ca acest aparat, cum să-i spunem așa foarte simplist, să fi dat greș în măsurători? Tocmai am aflat că nu a dat greș. Eu nu cred că a dat greș de data asta. Am înțeles. Mulțumim foarte mult, Cristian Presură. Pe tine te bucură vestea asta, că universul e mai rece? Eu, ca să spun cinstit, eu mă bucur foarte mult că avem o semnătură care teoretic vine din viitor, dar practic vine din trecut. Trebuie să mă gândesc la ce ai spus. Da. Cristian, tu ești bucuros? Eu sunt bucuros pentru că întotdeauna, surprinzător, aflăm lucruri care, în principiu, sunt greu de aflat. Adică știam că nu putem să vedem stelele respective, nu avem telescoapele așa de bune și iată că cineva a reușit cumva printr-o chestie foarte, foarte, foarte ingenioasă să găsească o astfel de semnătură. Și mai este un lucru care, cum să zic, e aproape filozofic. Multă lume se întreabă mă, a existat Big Bang-ul ăsta? Chiar a existat? Hai să fii serioși. Cine a fost acolo ca să vadă așa chiar. ceva? Exact. Ori astrofizica seamănă foarte mult cu arheologia. Pentru că atunci când te uiți și vezi niște bucățele împrăștiate pe jos, niște cioburi, Îți dai seama, ar putea să fie, n-ar putea să fie. Odată ce iei cioburile și le așezi și construiești o glastră, să spunem, îți dai seama, da, a fost o glastră și poți să afli ce s-a întâmplat acum, nu știu câte mii de ani. La fel este și în fizică. Nu, cum să zic eu, nu avem neapărat nevoie de o singură măsurătoare care să ne spună că a fost Big Bang-ul. De multe ori reconstruim prin diverse cioburi, din diverse informații, din diverse cunoștințe, ceea ce s-a întâmplat atunci. Și exact așa a fost și acum. Este un alt ciob pe care l-am adăugat la această glastră, să o numim, care este de fapt Big Bang-ul și istoria Big Bang-ului am aflat că uh, ceva mai mult ce s-a întâmplat și s-a potrivit foarte bine. Da. Deci Big Bang-ul a existat. Uite așa asamblăm trecutul. QED, da, da, reasamblăm trecutul. Mulțumim foarte mult, Cristian Presură, ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Cine știe ce mai descoperim până atunci? Bine, la revedere și încă o dată la următoare. Mulțumesc foarte mult încă o dată, la revedere. Cristian Presură din Eindhoven, Olanda. Și acum... Uh... De una interesantă. Ca întotdeauna interesant, da, sigur că da. Și acum dăm o tură, cum spuneai tu, în jurul lumii. Da, dar ne oprim pentru a trage un semnal de, de alarmă, pentru că, iată, National Geographic o spune, dispar lacurile. Un interviu realizat de uh, colegul nostru, Dan Stoica, cu doamna domnica Macri, coordonatoarea ediției în